В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Сьогодні звучатиме чи не найромантичніша п'єса Лесі Українки – драма «Феєрія. Лісова пісня». Цей твір побачив світ у 1911 році у Грузії, де поетеса провела останні роки життя. Попри тяжку недугу, лісова пісня була написана наче на одному подиху, упродовж лише десяти днів. Джерелом натхнення у створенні п'єси була слов'янська міфологія, якою Леся Українка захоплювалася все життя. А також дитячі враження, навійні дивовижною природою і фольклором Волинського краю. Про це поетеса згадувала в «Листі до матері». «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними». «Я здавна ту мавку в умі держала, ще аж із того часу, як ти мені щось про мавок розказувала, як ми йшли лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс, ви того ніхто не знали, і там ждала, щоб мені привиділася мавка. І над нічимним вона мені мріла». Видно, вже треба було мені її колись написати. А тепер чому прийшов слушний час, я й сама не збагну чому. Зачарував мене цей образ на весь вік. А перед тим, як розпочнеться дія, додам, що прем'єра лісової пісні відбулася вже за п'ять років по смерті поетеси 22 листопада 1918 року на сцені Київського драматичного театру. Ребельки взрываю, Всі гадки, Всі запруди, Що загатили люди, Бо весняна вода, тут блудиш? Чого засну нас будеш? Нас матуся положила, і м'якенько постелила, бо наріння, на каміння настелила баговиння і лататтям повкривала і тихенько заспівала: "Люлі-люлі, люлята, засніть, мої малята". Чого ж ти тут шукаєш? Кого ти тут шукаєш? Тою Ту русалку, що покохав я з малкою. Бо водяні царівні, нема на світі рівні. Збігав я гори, доли яри і звори, Милішої коханки, нема ні дозирянки. Зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вороду. Ой, Леле, не нуртуй, хатинки не руйнуй. Печера в нас маленька, що збудувала ненька.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 Тобі я буду вірна Хвилину буду я ласкава й покірна А зраду потоплю Вода ж не держить сліду Від рана до обіду Так як твоя люба або моя журба Ну, мир миром Поплинем понад виром. На виру вирочку, на жовтому пісочку, перловому віночку зав'юся у таночку. Ох! Ох! Хто тут бентежить наші тихі води? Стидайся, дочко. Водяніться рівні танки заводити з чужинцем сором. Сховайся за вербою. Поплинемо з тобою гень на розтоки, під бистрі лотоки зірвемо греблю рівну у топим мельників. Тосе так? Ти, клятий баламуте, ще знатимеш, як зводити русалок. Поскаржуся я матері твоїй метелиці гірській, то начувайся. <риклад> Поки що буде, я ще нагуляюсь. Прощай, русалонко. сповняй коновки. Іди на дно. Не смій мені зринати три ночі місячні поверх води. Уже весняне сонце припікає О, душно як прохолодитись треба. Чого ж ти зупинився? Тут не можна зайти по рибу. Мулко вельми, грузько. Та я хотів собі сопілку втяти. Хороший тут вельми очерет. Та вже ти їх сопілок до лиха маєш. Ну скільки ж їх? Калинова, Вербова, Талипова. Ото й усі. А треба ще й очеретяну собі зробити. Талепсько грає. Та вже бався, бався. На те Бог свято дав. А взавтра прийдем, то будемо хижку ставити. Вже час до ліса бидло виганяти. Бачиш, вже он де є трава по межирясту. Та як же будемо сидіти тут? Та ж люди кажуть, тут непевне місце. То як для кого?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 А ты собі як как хочешь. Дедусю, лесовый! Беда, рятуйте! Чего тебе? Чего кричишь? Там хлопец на дудке режучат. О, как бы все ни беды!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 А він нам приятель. То він на жарт осикою та терличем лякай. Люблю старого. Та ж якби не він, Давно б уже не стало цього дуба, Що стільки бачив наших рад і танців, і лісових великих таємниць. Вже німці міряли його, Навколо в трьох постававши, Обсягли руками, І ледве що стікло. Давали гроші, Толяри биті людям дуже милі, Та дядько Лев заклявся на життя, Що дуба він повік не дасть рубати. Тоді ж і я на бороду заклявся, що дядько Лев і вся його рідня по вік безпечні будуть в цьому лісі. Ова! А батько мій їх всіх потопить. Нехай не важиться, бо завалювся озеро гнилим торішнім улистом. Ой, Лишечко, як страшно! ха ха Як я довго спала. Довго, дочка. Вже й сон трава перецвітатись стала. От-от зазулька масличко сколотить. Червоні черевички убереться, і людям одмірятиме літа. Вже з поприлітали гості. он жовтими пушинками вже плавлють на чистім плесі каченятка дикій. Либонь, весна. Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Ні! Стій! Ба, чуєш? То весна співає? Та ні, то хлопець на сопілці грає. Який? Невже себе ще реблю рве? От я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець. Дядька Лева, небіж, лукаш наймення. Я його не знаю, бо він уперше тута. Він здалека, не з цих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. Осиротів він з матір'ю довою, то дядько Лев прийняв обох до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він певне гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Все лісовим дівчатам небезпечно. Який бо ти, дідусь, устав суворий? Все ти мене отак держати будеш, як водяник-русалку? Ні, дитинко, я не держу тебе. То водяник в драговині цубки привик от віка усе живе засмоктувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, жартуй з перелесником, як хочеш».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 Та Це так колись і вітер пропаде.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 зелені, а були як небосині. О, тепер вже сиві, як та я хмара. Ні, здається, чорні. Чи може Кай? Ти таки дивна. Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Так ке питаєш? Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша, а я сім'ї киває в Верховітті, найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево, німета і годі. Німого в лісі, в нас нема нічого. Чи то ти все отак сидиш у лісі? Я зроду не виходила ще з нього. А ти давно Це... живеш на світі? Справді. Ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. І все така була, як от тепер? Здається, все така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Я лісовик. Я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. То хто ж він, Дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? <хух> ну, та й чудні ви тут у лісі. Хто ж тобі тут мати, чи баба, чи вже як вас зовуть? Мені здається часом, що верба, ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якенькому устелила для мене ложе. Там ти зимувала, а що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет, верба рипіла все засни, засни, і снилися мені всі білі сни, на сріблі сяли ясні самоцвіти. Стилилися незнані трави, квіти, блискучі, білі, тихі ніжні зорі Спадали з неба, білі, непрозорі, І клалися в намети. Біло, чисто попід наметами, Ясне намисто, з кришталю грає ряхтить усюди. Я спала.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 Насправді, нібо тороса вечірня, заходить сонце, Бачу, вже встає на озері туман. Та ні, ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчився. Чому? Бо дядьку до села покличуть. А ти зо мною хочеш бути? Бачиш, і ти, немов той ясень розмовляєш. Та треба по-тутешньому навчитись, бо маєш тут літувати. Справді? Ми взавтра й будуватися почнемо. Курінь поставити? Ні, може хишку, а може й цілу хату. Ви як птахи, клопочитесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо навіки. Як навіки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тута. Та я не знаю. Дядько Лев казали, що тут мені дадуть ґрунтеці хату, Бо восени хотять мене женити. З ким? Я не знаю. Дядьку не казали. А може ще й не напитали дівки. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Я може би знайшов. Так. Що? Нічого. Чи у людей паруються надовго? Та вже ж навік? Все так як голуби. Я часом заздрила на їх.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 А твоя верба? Та ж ти її матусею назвав. Верба? Ти що ж? В її добре зимувати. А літом, бач, вона така суха і все рипить, все згадує про зиму. Ні. Я таки зовсім, зовсім самотня. У лісі ж не самії дерева.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 Хто ще нетерплячка? Та й дуже йду. А вернешся. Не знаю. Не руш мене. А то чому? Мені навіщо та Ярунь? рунь? А там вже твоя русалка полива, що в житті. Вона для тебе вже вінок, і почала сплітати. А, я вже її забув. Забудь мене. Ну, не глазуй. Ходи, полетимо. Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смереки. Тепер не хочу. Так? А то чому? Бо відхотілося. Якісь химери. Чому відхотілося? Нема охоти. Линьмо. Линьмо гори, Там мої сестриці, там гірські русалки, вільні літавиці, будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці.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 І віночок плести, і втаночок вести, І на крилах нести, на моря багряні, Де багате сонце золото ховає в таємну глибінь. Потім ми заглянемо до зорів віконце, Зірка пряха вділить срібне волоконце, Будемо аптувати оксамитну тінь. Потім на світань. Як біляві хмари стануть по край неба, Мов ясні отари, Що холодну воду п'ють на тихім броді, Ми спочинемо, Любо, На квітчастім. Годі! Як ти обірвала річ мою сердито? Ти хіба забула про торішнє літо? Ох, торішнє літо, так давно минуло, Що тоді співало те в зимі заснуло? Я вже й не згадаю. А в дубовім гаю? Що ж там? Я шукала ягідок, грибків. А не переглядалась до моїх слідків? В гаю я зривала кучерики з хмею. Щоб мені послати пишною постелю? Ні, щоб перевитися волосся чорне. Сподівалась. Може, миленький пригорне? Ні, мене береза ніжна колихала. А проте, здається... Ти когось кохала? Не знаю. Попитаю Гаю. Я піду твіпчати дрібним рястом коси. Ой, гляди! Ще змиють їх холодні роси. Питрець повіє, сонечко пригріє, той роса спаде. Постривай хвилину! Я без тебе гину! Де ти? Той клятий водяний бодай бойох. Я наловивши риби, тільки виплив на плесу душу губкою і хотів на той бік передатися, він вчепився цупко лапою заднище, та я ні руш, що трохи затопив би. Ну і я ж не дурень, як засяг рукою за бороду, ти й замотав, як мичку та ножика за боя за бігме так і відтяв би. та проклято ж параштухіць і перекинув на човна. Я ледь, що вибрався живий на берег і рибу розгубив, а щоб ти слис. А тут ще й тебе щось учепило. Кричу, гукаю, кличу. Хоч ти згинь і де теплявся. Та кажу ж був тут. Вирізував сопілку. Щось довгенько вирізуєш, небоже, сопілки. Або ж я, дядьку, ей. Невчись брехати, бо ще ти молодий, язика шкода. От ліпше хмизу пошукай по лісі та розпали вогонь, хоч обсушуся. Бо як його таким іти додому? Поки дійдем, ще й тая нападе, не тута споминаючи цурпека потім буде душу витрясати. Ось на ти, дядьку. Грійтеся. Спасибі. Ти доводжаєш дядькові старому. Тепер що іншого. Якби ви, дядьку, якої байки нагадали? Бачу, малився. А ти в якої хотів? Про до чудотвора? Про трамсина? Такі я чув, ви вмієте інакших, що їх ніхто не вміє. Ну то слухай, я про царівну хвилю розкажу. За темними борами та за глибокими морями та за високими горами то єсть там Дивний-придивний край, Де панує урай. Що в тому краю сонце не сідає, Місяць не погасає, А ясні зорі по полі ходять, Таночки водять. Отож у найкращої зорі Ты знайшовся сын. Не білий полянин, на личку білий, на вроду милий, золотый волос, по вітру а срибна зброя, рученька сябель. Ви ж про царівну мали. Вже й заснули. Дяка щире тобі, Ніченько, Чарівниченько, що сховала ти мою личенько. І вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до бережечки. Ой, сховай мене ти, сістриченько. Ти, мавко? Я? Ти біла? Як білиця. Втікала? Так. Від кого? Від такого, як сам вогонь.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 Зачепить. Вона свавільно любить глузувати, але мені дарма, мені дарма про все на світі. То і про мене? Ні, ти сам для мене світ миліший, кращий, ніж той, що досі знала я, а й той покращий, відколи ми поєдналися. То ми вже поєдналися? Ти не чуєш? Як солов'ї весільним співом дзвонять. Я чую, це вони вже не щебечуть, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Я зацілую тебе на смерть. Ні. Я не можу вмерти. А шкода. Що ти кажеш? Я не хочу. Навіть що я сказав? Ні, це так добре.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 Я того й не знав, що любощі такі солодкі. Мавко, ти з мене душу виймеш. Вийму, вийму. Візьму собі твою співочу душу, А серденько словами зачарую. Я цілуватиму вустенька гожі, Щоб загорілись, щоб зашарілись, Наче ті квітоньки з дикої рожі. Я буду вабити очі блакитні. Хай вони грають, хай вони сяють, хай розсипають вогні самоцвітні. Та чим же я принаджу любі очі? Я й досі не затвічене. Дарма, ти без квіток хороша. Ні, я хочу для тебе так заквічитися пишно, як лісова царівна. Почекай, я сам тебе заквічу. Не красні квітки вночі.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 Далі вже моя робота. Ну, близь-близь. Ти сюдою, я тодою, а, а зійдемо на водою. водою. Подались. Які хороші світляки! Летючі! Я ще таких не бачив, а великі! Я мушу їх півати. Не лови! Коханий, не лови то потерчата. Вони зведуть на безвість. Трогий, гину! В драговину... Ой, смоче! Тягне! Лови! О, не сягає. Що ж це буде? Мирбиченько, матусенько, рятуй! Сумпек щезай. Лукаш, де ти гол? Я тут, дядьку. А ти тут чого? Зліз на вербу ще із дівкою? Ой, дядьку, я тут було в драговині загруз, натрапив на вікно. Та вже вона порятувала якось. А чого ж ти стикаєшся отут, як потороча, теж поночі? Я світляки ловив. Ба, так би ти й казав. Та я ж би знав. Тепер я бачу сам чия то справа. Я ж дядочку його порятувала. Дивись ти, дядочку, знайшлась небога. А хто ж його призвів у пастку лісти? Ей, кодло лісове, така у вас правда. Ну, по ж і я лісовика, то вже не вирветься. В пеньок дубовий щемлю те бородище помилище, то буде відати. Бач, підсилає своїх дівок, а самі я не я. Ні, він не винен. Хай змія цариця цариці мене скарає, якщо це неправда. І я не винна. Отепер я вірю, бо знаю, все у вас присяга велика. Вона порятувала, дядько. От бігме згинув би тепер без неї. Ну, дівонко, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. Пробачай, що я нагримав з опалу. Чого ж ти по світляки погнався на болото? Хіба ж вони по купинах сидять? Та то якісь були такі летючі. Еге, то знаю ж я, то потерчата. Ну, ну, чекайте, приведу я в завтра щеняток Явчуків, то ще побачимо, хто тут заскавучився. Що тут гості, Ми б не зринали Із глибокості Ой, не несу Ну, плакать Ну Чи бач, як знітилась невірна пара Відьомський коренок, Та нехай Я вже дійду, хто винен Хто не винен А що, не боже Чи не час додому Ходім помалу.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 Ще ж я не знала б днини такої, Щоб була щасна Так, як ти, Ніченько, так, як ти, ясна. Чом ти, Береза, така журлива? Глянь, моя сестренько, Та ж я щаслива. Не рони, Вербус, над водою, Будеш, матусеньку, милий зо мною, Батько мій рідний. Темненький гаю, як же я ніченьку сю, прогаю, нічка коротка, довга розлука. Що ж мені суджено? Щастя чи мука? Шу, а де ти? Тут я, мама. А чи не годі вже того грання? Все грай та грай, а ти робота стій. Яка ж робота? Як яка робота? А хто ж обору мав загородити? Та добре вже, загороджу. Нехайно. Коли ж воно оте нехайно буде? Тобі би все ганяти по шурхах з приблудою, з накидачем отим. Та хто ганяє? Бидло ж я пасу. А мавка помогает. Отчепися с такою помечу. Самі ж казали, що як вона глядить корів, то більше дают на білу. Уже ж, відомське кодло. Немає відомо, чим вам годити. Як хату ставили, то не носила вона нам дерево. А хто садив города з вами, нивку засівав. Так, як сей рік, юба коли родило. А ще он, як маяла квитками по-під віконню. Любу подивитись. Потрібні ті квітки.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 Не завадить. Чого ти все розпатлана така? Нема щоб зачесати щепурненько. Усе як відьма ходить, не чепурно. І що це заманаття на тобі? Воно ж і невигідне при роботі. Я маю дещо там з дочки небіжки. Піди вберися, там на жертці висить. А це, як хочу, скриню поклади. Та добре. Можу й переодягтися.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 Відьми живуть по селах. То вже ти на тому знаєшся. Та що ж, принаджуй ту погань лісову, то ще діждесься колись добра. А що ж, такий діжду, що лісове, то непогане, сестро. Усякі скарби з лісу йдуть. А як же? З таких дівок бувають люди, от що. Які з їх люди? Чи ти впився, а? Та що ти знаєш? От не більше, як дід казали, треба тільки слово знати. То й в лісовичку може уступити душа така самійська, як і наша. Ну а куди ж тоді відьомська пара подіниться? Ти знов таки своєї. От ліпше заберуся до роботи. Як маю тут жувати хлопче. Йди! Або ж я бороню. Вже й перебрались. Отак, що іншого... Ну, я піду, управлюся тим часом з дробиною. Хотіла я піти до Конопель, та тут іще не скінчена робота, а ти до неї щось не вельми. Чом же? Що тільки вмію рада помогти. Ото той ба, що не вмієш. Політниця з тебе яка, та ще ти сіна голова боліла, як так і жати маєш. Як то? Жати? Ви хочете, щоб я сьогодні... Жала? Чому ж би ні? Хіба сьогодні свято? Ось на серпа. Попробуй. Як управлюсь, то перейму тебе. Не руш коханий. Воно ж сири, ти ж бачиш. Ай, дай спокій. маю часу. Ну, то дай сухого. Чогось уже и ты став непривітний. Та бачиш, мати все гризуть за тебе. Чого їй треба? И яке їй діло? Та як же? Я ж им сын. Си. Ну, син, то що? Бач, їм така невістка не домислі. Вони не люблять лесового роду. Тобі недобро з їх свекруха буде. У лісі в нас нема свекрух ніяких. Навіщо ті свекрухи невістки?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 Продовження слухайте наступної суботи о цій порі в театрі перед мікрофоном.